Kaixen entzule hau mando da, Errentteriako Krióbal Gamon eskolako lauarren mailako irratik talierra, Go miraari eta auzuue gara Gaur zaioa laguna hau artean egingo dugu, Luis Ángel Iker Na, Naroa, Julen Bihoi, Jimena, June, Olaia Maika, Irati, Aymar, Unai, Erik, Oian eta Gaizka. Oian ezin izan da torri, orduan beste batzuk egingo dute bere ordez. Irrati talerreko errez eta Luis Angelek eta Ikerrek egingo dute. Urtebetetzen atala, naroak eta julenek egingo dute. Albiste pila ditugu eta hauek oian eta gaizkak emango dit, dizkigute. Oianen partez bioik egingo du. Liburu baten kiritika egingo dute erik eta unaik. Poesiak bioik. Gimenak eta Iunek irakurriko diztuzte. Aokorapiloak olaiak eta maikak. Txisteak iratik eta aimarrek kontatuko dituzte. Igarkizunen atalak unaik eta erikek egingo duteen. Pertsona jaskutua oianek eta gazkak. Oianen parte zikerrek egingo du eta irratsaio amaaiteko aeste bat jarriko dugu mirari eta uek. Irrati dalerra hiru astero egingo dugu eta espero dugu zuen gustkoa izatea. Gure zaioaz entzun eta parte hartzerko hobea, gure web orrian sartzea da ubevikotza ubevikotza ubevikotza.mandoegi.wordpress.com edo gamunchiki.blogspot.com. eta sarrera ondoren saioarekin hasiko gara. hili belarriak mandoegiratia martxan, martxan da eta da. So, Luis, Luis Angeleta Iker gara, eta saibarekin azteko bat ekarri dizuegu. Arte honetan, partatxoa errezeta erringo dugu. Entzunola de, den errezetan. Usageia kagoitira, guriña, egunetokitabuz, gramo azukre, egun gramo arrautza. Bat, arbendora erriña, berruzita amaz, gramo, eta erriña, be berregun eta berrogitamar oramu. Ozagaiat prest ditugu, orainola prestatuko dugun, azalduko dizuegu. Lehenengo, guriña eta zukrean, nartu eta gunda irabiatu. Irina arrautze eta arbendola irina gehitu, gero lortzen dugun eto horrean maia gainean eskuekin landu eta arrabol eta arrabolaz zabaldu gina egidan moldearekin oreari forma eman eta labean sartu zorzi minutuz ehun da laurogeirautan.abiltzeko labetik artea. eta guten gutxi. Zer gosoak atera zaizkigun gure pastatxoak ho egin San Fermin. Gunaroa eta Julen gara eta urtebetetzean ala alata egingo dugu. Asteko aurreko aste astetan urteak nortzuk egin zituzten esango dizuegu. Lehen 3 mailakoak esango ditugu. Abenduaren 3an Jeraí González. Abenduaren 17 Jarek Bergado eta Nerea Kurto. Eta 4 mailakoak Auen, auek izan diran, abenduaren bian amalur gitxo, eta abenduaren bostean joritzarteaga. Zorianak eta urte azkota harako. Urrengo, rungazteetan gomontxikiko ikaslea hauek zorion du behar dituzuen. Abenduaren ogeita bian Julen Fernande. Urtarriaren bostean Julen Martin. Urtarriaren sortzean nagore soto. Urtarrilaren ama bostean Emilian Miaita. Ur, urtarrilaren ogeian Larraitz Albarez. Urtarrilaren ogeita bostean Paizkantinos. Eta urtarrilaren ogeita zazpian Markel Bermejo. Zorionak den oi eta ondo pasa zuen urtebetetxe urte egunean. Maitasun lore atzudertzak. Gaito denoi, oian eta gaizka gara, eta mando irratiko irratikoa emango ditu gora. Mila mazaikoa benduaren lehenengo, aztean, euskararen aztea, op, ospatu genuen gamon. Mando egiten laugarren mailakoek, txistea, magia, antzerkia, okora piloak, eta txantxango horriaren abestia egin genuen. Irogarren mailakoak asmakizunak txisteak eta egin zuten. Eta denok elkarrekin eman hor urbietaren amabia besti izati kantatu denitu da. Urren hauset da Irogarren mailakoak gamon institutu da joan ziren bertako ikasleekin txontxon giloak eta antzerkia egitera. Oso ondo pasa zuten eta eskerrak Eman behar diegu institutuko ikasle jatorri, hau haupazuek. Laugarren maiakoek, konposta eta aierreagin dugu. Horzentu egiz barria izan da. Eta erabaki dugu, enmenik aurrera oztegunero, fruta elkarriko dugu lamaitetako bezala. Eta gure azken berria, abenduaren hogeita bian, neguko jaia ospatuko dugu gamonen. Azoka eta atzistorra izango dugu kolentzerote etorriko da eta koporretara joango gara. Koporrak direla. Hauek izan dira gule albisteak, zuen geletako albisteak. Gustura emango dit, ditugu, agur eta ono pasa koporrak. Ez bazara ere, ketean bion, Sobioi Jun eta Jimena gara eta poesia txokoa egingo dugu gugan mando egi irratia. karko poesiak aur dira. Saltoka saltoka, adarrez adar, bustana arro, legia karri, katagordia txuri eta gordi zuaitzean gora doa. Punta puntara ino handik, salto egiteko nora noraino nora ino, ilargi urtak dauskalau soineko loreduna uzar berri dako eguzkitu eguzkitua urre kolorekoa udazkenerako, eta zuri zuria negurako gustatu zaizure bauren baurrengo saiat beste poesia batzuk e, izango ditute agur neuskara hitze ez ezpa Arringun tinkuntren gun malliwarene ta posepa ola caracola gumaika ta olaia gara eta mandoegiratia hau kolapia irkarri dugu adi hau da aste honetako hau korapiok pimbilip pimbilip Pimpilipausa eta igabira. Pimpilu gara, pimpilu gara, egan zeroan biba batera. Beste hau korapiloa bat nahi duzue eh? ementze doa. Zirizoro, hiru zirizoro, ziren zeren zuloa. Zure iru zirizoro zelaiko zuloa. Gustat, gustatu zaizkizue hau korapiloa, ba gustatu, ba zaizkizue eta erabili. Seguru guk baino, eskarragoa eta hobeto ere egin dezakezu ela. Haioio iruta hiru seite hiru bederatzi ez gababilzaagaizki Latara duen deno egin. Gu erik eta honai gara, eta eskolan irakurri dugun liburu baten kritika errengo dizuegu. Aste honetan, bi guretzeko sofan liburua aukeratu dugu. Liburu hau arantxa iturbe idazlearen atda. Liburu zatitxo bat irakorri dizbegu lehengo baten eskolatik. Itzulin dintzen egin, bi potz arkitu nituen guretseko zaren sofanezerita. Hipotak edur misurian ipuineko bezala basoko etxe txiki batean beste bostekin batera bizi ziren. Haiek bezalakoak, lutarrako hoe txikiak, gozaltzeko kaitilu txikiak eta lanerako pala txikiak erabiltzen zituzten haiek bezalakoak. Gure ustez liburu hau polita da. Bai, alaxe da. Guri asko gustatu zaigu eta merezi du irakurtzea. Badaki zuè liburu hau. Eta beste asko gamoneko liburutegian lortu daitezke. Agur eta asko irakurri aste honetan. kontatuko ditugu denengo txistea hae da. Neska poli bat aurre txakurrekin baseatzen zegoen eta bat batean mutil bat agertu zen. eta nekria eta ezan zion. Nola dittzen da txakurra eta nekar erantz, erantzun zio. Txita ha, ah, orduan egiten halu puz, puzkerra ipurzia itxita. Ose txiste ona, nahi du ze beste bat, ba hementxedoa. Iso bat medikoaren gana joan zen eta sanzion. Mediko jauna arazo bat daukat, nire puzkarrak ezute usainik. Hori ez da posible, bota ez azu bat orantxe bertan. Hori <tusurra> oso larria da, ebakuntza bat behar duzu. Ipurdian, ipurdian ez gizona, sudurrean. Beno, agur den igarkizunaren tartea iritsi da eta... Gu unai eta erik gara eta guk aste honetako igarkizunak irakurriiko dizkizuegu, adibelariak. Baina azte honetako irakurri baino lehen aurreko zailoko igarkizunaren emaitza eman behar dugu. Ugaratzen duzu igarkizuna? Jende guztiak ikusten du, jende guztiak hartzen du. sekula ez da gastatzen, sekularen ez da itzartzen, zer da? Bai, eguzki da! Hauek asmatu dute egarkizuna, Garbine eta Hugo Kalbino, Maitan eta Uzuek, Gervan eta Unai, Nagore eta June, Aldozbegiriztain eta Bainat, Haupa, Zueko zuaskarak zarete! eta esker erantzun duzuen guztioi eta orain bai, orain adidenok, azte honetako igarkizunak irakurriko ditugu, eta... Pipitaki, papataki, zer den nordakien? Milaneska gazte eta zahart, denak batera egiten duten egal, zer da? Labukutxez beterik nago eta marroia naiz. Jendearen milan ikusiko naizu. Zer da? Badakizu ez zuen erantzunen zein gaudela. Animo eta parte hartu. Hori da, animatu eta bidal igarkizunaren erantzuna. Gure web horriaren bitartez. Agur! Agur! Iepa, gaizkaketabianen gure saioko begarre lehiaketa egingo dizuegu. Horren pertsona eskutuaren lehiaketa egingo dugu. Adi delarria. Baina gaurko pertsona eskutuaren pistan eman baino lehen aurreko saioko pertsonaia Jeronimo Estilton zela esanbar dugu. Bai, jenemartiton zen eta guekasmatu zuen erantzunan. Pamela tamalur, ereketa biue, garriñet eta guekalbeño Meteneta uzue, kermar eta unai, alberen Orain bai, orain guazen aste honetako pertsonai eskutu arekin. Bolpita emango ditugu eta zut pertsonaia norten esmatu berduzue. Hemendoa lehenengo pista, katu bat da. Bi pista hau ateratzen da. Hirugarren pista badoa, lehenago neskabatek zaintzen zuen. Urungo pista, lau maretan gultatzen zeskio. Oneskero badakizue norden gure pertsona iskutua, ez da? Menu. Bueno, Más para de askeneko pista, emengo, Bosgarreneko pista auzeda. Belaria urratua du. N bueno, una imagen. Sí, seguro badakizuela norden gure pertsona iskutua. Babaldin baldam, ba, baldan, ba zuen, zuen erantzunak, bale? Aio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 egara eta eus, euskeol herriko musika pizkat jarriko dizuegun mandoegi irratian aste honetan euskararen txantsangorria bestea aukeratu dugu abestia goazen azel lagunek abesten dute euskararen txantsangorria euskarazik egitera animatzeko asmatu dute. Euskara Euskararen txantxangorria euskararen simboloa da. Animatu eta euskaraz itzegin. Beno, baina utz ezago nitz egiteari eta guazen abestian zutera. Guazen ba, gozatu eta dantxatu euskararen txantxangorria. Zortaldeko argi berriari Arizaio aspaldi Arratxeko azken izpiari Eguntak izaldi Bular gorri egakada harin Lurrauetan da emari Erreka eta ibai zabalaren Txasoaren egarri Lau aizetara egan Beratabil airean Aotan belarritan Suetelean Kalearen dizia Erri irria, Euskararen Txantxangoria Aizearen Baina, bueno, hau zeizenda Aste honetako errenteriako Cristobal Gamon eskolako laugarri mailakoa irratitailera, mando egi irratia. Zuen gustukoa izan da irratizaioa? Ala izan bada, Bidali zuen eskeron. Muxu eta lorea Gamon txekira. Guk gustura aurtuko ditugu. Eta zerbait ez, bazaizue gustatu edo irratia zerbait aldatu edo. Astea nahi badu zu ei. Bidaliere la sei zuen mesua. Kalea renizia, herri orren irrian, euskararen txantangorria. Benor goratu irratitaierra irastero egingo egingo dugula. Beraz undu izan astea hoetan. Baina orango ez dira hirugar hiru Azte izango, gehiago masik Bai, oporrak ditugu lako. Beraz, urren bezaioa, bimiletan mazazpiz urtean egindu dugu. Hori da, pitartean ondo pasa oporretan eta disfrutatu lagun eta txekoekin. Agur oporretara goa. Agur! Agur! Agur!